Hallå! Välkommen till Steamparks Kvaller. Ja, jag tänkte ta upp det här med podcasten, radiokanalen. Ni är säkert jättenyfikna om vilken programvara jag kommer att använda. Och jag har ju testat väldigt, väldigt mycket programvara genom åren. Jag har crashtestat ibland. så har jag, Det började med att jag, jag försökte få någonting att fungera. Och jag lyckades crasha den här softwaren, en butik uh, runt hundra gånger och så fick jag bygga upp den och så kraschade så fick jag bygga upp den och den här butiken var baserad på en software som du kan open source uh, som du kan ha på en egen server och jag hade runt 8000 artiklar, ungefär som jag laddade upp varje gång och det, man fick skapa kategorier och allting alltså det var ett enormt jobb efter det så lärde jag mig det var att krascha först. <laughs> liksom installera software. Uh, oavsett liksom på vilket sätt du installerar. Ifall det är soft Oculus. Eller ifall du använder SSH. Eller någon av de andra tjänsterna. För att um, installera på din server. Uh, så lärde jag mig att krascha sakerna först. Och det låter så här jättejätte jätte märkligt. Så, uh, är man tekniker så så får man ett uppdrag och så säger du såhär jag vill ha den här sidan eller jag vill ha den här funktionen jag vill ha ett online kontor jag vill ha eh, vad heter det då Next Nextcloud Nej Next Nextcloud eller Opencloud eller någonting av de här vilket är väldigt bra funktionella verktyg så där, Men det innehåller jätte, jättemycket buggar. Och det är liksom. Buggarna kommer med. Och för att eh, själva programmet. Eller software som man använder. De här plattformarna. Eh, det, det är. Man skulle behöva gå igenom allt. i för att det skulle liksom, fungera sådär himla bra. Men då kraschar. Jag har lärt mig att krascha först. Om jag kan krascha det först. Då finns det ingen anledning. Ehm. För mig att fortsätta att bygga på det. Och just Nextcloud faktiskt så använde jag i flera år. För att testa och testa och testa. Och det finns, de har jättebra funktioner. Men de har också hela tiden det här problemet. Med att um, de har inte rena koder Och det gör så att uh, det kan krascha när som helst. Och du har ingen möjlighet om du inte har liksom, backups. Uh, Hela tiden då, vilket eh, kan vara väldigt bekymmersamt att hela tiden göra en backup i alla fall för dig själv, så här lite. Eh, det, det kommer att krascha förr eller senare. Du kan inte utnyttja alla resurserna bara för att du kanske har fel POP. Eh, du kan ha någonting som säger alltså, eh, storleken på minnet. Kan det kan inte vara tillräckligt stort. Det finns inte instruktioner om vart du ska fixa alla buggar som liksom finns inbyggda i systemet redan. Uh, så medan de som inte är tekniker inte ser det där, så jag som är tekniker... Jag, jag ser ju det där och när jag ska använda ett program till mig själv eller till någon av mina kunder. Då vill jag att det ska vara, det ska vara rent, det ska vara hundra äh, procentigt verksamt Det är klart att folk kan få använda, vill de ha Nextcloud då får de Nextcloud. <laughs> jag liksom säger ingenting om det men man ska veta om riskerna. Så jag har börjat där liksom, jag kashar först. Äh, när det gäller min podcast och liksom min radiostation så var jag tvungen att ha någon form av streaming-server. Och då har jag valt, jag har stött mellan Icecast och Shoutcast. Det finns flera andra också. Men just jag har valt Shoutcast. På grund av att det finns, det är mer user-friendly. Jag vill ju ha något som är lätt. Icecast måste du, du sköter väl, alltså du kan använda det liksom så här till kan du, är du en duktig tekniker. Liksom, så kan du använda det bredare. Jag kan använda Shoutcast. Men Shoutcast. Convus. Uh, uh, Out of the box. Den är färdig redan. Så det är bara liksom att igång. Och sen så finns det en viss form av garanti. I Shoutcast. Och sen så vet du vet vad du får. Och det är, liksom, det är bara köra igång. Så fort du installerar det. Därför har jag valt Shoutcast. Jag har testat just Icecast. På egen VPS. förut. Jag har testat jättemånga. olika versioner. Men just Shoutcast. Vad jag håller på med nu då. Det är ju att. Eh, jag måste flytta över. Från. En typ av IP-adress då. Min server. Och så ska jag flytta över. Från den här IP-adressen till en annan IP-adress då. Som i princip är dold av en domän. Det är vad jag håller på med just nu. Men så har jag ju också eh, radiokanalen som ligger eh, tillfälligt nu då. På ljusin.se. Um, och den är faktiskt. Den har jag kodat själv faktiskt. Så att um, det laddas de här mp3, då jag har jag valt mp3 jag har valt mp3 på chatcast också för att det är ett bra och enkelt format liksom uh, och man kan på chatcast man måste ju säga, man kan köra live och du kan låta publiken liksom så här, så här. Uh, music on the man till exempel det, det är mycket man kan göra där. Så det, det är en radiokanal-chatcast så den är jättefantastisk men liksom, jag håller på att bygga just nu ja uh, men på ljusen så är, finns det redan en tillfälle som är uppenvåning. Och poängen är ju liksom att vi ska fylla upp den. Vi ska fylla på den liksom med um, så musik, reklam För det vi håller på med. Uh, podcasts, shower. Vad det är för någonting vi liksom sysslar med just nu. Du kanske tycker om ett intervju av folk. Så då spelar du in det. Sen så laddar du upp det. enkelt på ljusen. Um, och så hamnar det i radiorullen. Så det, det, det är det ja. jag tycker ju att det som är bra också med kyrkan som det är ju att man kan brända lite grann, hellre inte så mycket nu men lite grann du kan ju ha. om du kan CSS. vilket typ är sådär att du, du bygger liksom ett seende på hemsidan. Det är CSS är Liksom designspråket på en hemsida. Så kan du lite CSS och sånt så um, kan du brända på ett enklare sätt och göra den här körkesten din egen. Men sen så kan du också liksom, um, bädda in själva liksom, radioappen på en annan hemsida som ser mer ut som ja, en bandit rock du för det. Du kan bygga hemsidan efter din radio som du vill det finns ju alla möjligheter ja, med Soundcast jag tänkte ta det här temat, jag har ju den här jättefina hon är AI-ritad jag har inte ritat den. det är en ung tjej som står och vråla. det syns som vrålar på sin fin guldkrona som går ihop med året då. men hon så sjunger då. jag tycker att hon är jättefin så där. och den har jag sett som en, liksom, ett likhetstecken med skvaller med mitt artistnamn. Så här, stor mun och inga öron. Nej, sorry. Det var lakost. <laughs> sorry forgot. Uh, nah, uh, jag tycker att den är jättefint. Jag försöker liksom hela tiden bli igenkännbar Genkännbar, oavsett liksom vad, jag, vad jag trampar in och sånt som jag trampar in på Facebook eller på YouTube eller på TikTok eller på Rumble. Så alltså försöker jag hela tiden vara igenkännbar. Och jag kan ju säga så här: Jag tröttnar ju ganska snabbt på bilder och sånt. Där, så. Men ifall man ska kunna sälja, så handlar det om att um, de som ser oss måste kunna känna igen oss. Uh, så. <hör> Även de som gjorde adidas lagan till exempel, de här, det var väl två bröder, ja, jag inte missminner mig. Då så gjorde du den här Adidas-loggan. Man kanske tröttnade på designen. Men det spelar ingen roll. Adidas funkar fortfarande. Och vi vet precis hur loggan ser ut. Och det här är superviktigt. Att ma maruverkar varumärket. Uh, oavsett hur You like it or not. Det du har gjort Det ska hänga med in i framtiden. Och det här är ju en extremt viktig punkt då, då. Och som, jag har ju tagit den här tjejen då som nu är min design hon som står och gapar och liksom är med, så hon ser lite guldlockig ut som liksom guldkrona så där. hon ska ju gå ihop med skvaller för skvaller är ju mitt artistnamn mitt varumärke och då ska jag teckna av henne sen. Jag ska stoppa in henne i ett ritprogram och så ska jag rita av henne och så ska jag göra en jättefin skvallerlogga. Så hon och skvaller kommer ju upprepas upprepas, upprepas, upprepas, upprepas, upprepas överallt hela tiden. Och på det här sättet så sakta men säkert så blir jag en igenkännbar produkt. Så man handlar liksom inte av någon som har gjort teckningar eller någon som, som producerar musik eller någon som producerar eh, hemsidor. Inte av vem som helst utan av skvaller. Så det är ju det första man ska tänka på när man liksom håller på att skapa ett varumärke. Eh, och min radiokanal då, då, då blir det steampunk-skvaller för det är ju skitroligt liksom, på grund av mina intressen. Och för faktum, det är lite roligt... Jag skulle köpa nya kläder för att jag har alla mina kläder i Värmland. Ja, förhoppningsvis ligger de kvar i ett förråd någonstans. Men jag skulle köpa en ny garderob. Och då gick jag in på Selfie som säljer begagnat. För jag är ute efter en specifik typ av kläder. För det första måste det vara kvinnligt. Jag tycker om kvinnliga modeller på kläder. Sen tycker jag jättemycket om viktorianskt, Vilket går jättebra ihop med steampunk. Så jag har fokuserat på att hitta kläder som, som täcker just de delarna. Jag hittade en <kör> otroligt snygg kavaj som jag hade om till en steampunk kavaj slash kappa. Med min dotter sa så här faktiskt: och, Gud, jag skrattade. Eh, jag packade upp den här då, då, och det här var precis innan jag började se om den. Så den är ju ganska stor då. Så <laughs> det ser ju ut att det är någon som har suttit och mormorskediner. Så då kan du ju tänka liksom, hur det här mönstret med de här jättestora medaljerna, eller medaljongerna, liksom. Eh, tickar hela den här eh, svarta eh, kavajskapan. Eh, och så stora knappar då. Um, och så är det liksom kugghjul som jag ersätter, jag sitter och jag fixar. så är är jättesnygg alltså. just saying, steampunk <laughs> och, men, men det är också där, det har också faktiskt någonting med uh, brandingen att göra, det är viktigt det är väldigt, väldigt viktigt att jag matchar mitt brand så um, och det, alltså har man lite avvikelser. Jag är inte så himla snygg. Jag var skitsnygg när jag var yngre. Men jag är inte speciellt snygg mm. nu. Har man bara lite avvikelser. Så är det så himla bra kan jag säga. Jag läste nyligen. Apropå avvikelser. Då var det någon sån här fastighetsmäklare. Jag kommer inte ihåg var han befann sig. Men han hade så här jätteroliga frisyrer. Och uh, han klädde sig väl ganska liksom uppseende veckan nu också. Han var liksom, bästa säljaren för året om och om och om igen. Mm. Uh, och han sa att en av orsakerna det är att han hade gjort ett brand av sig själv. Han var inte bara en i mängden liksom, som stack ut och kunde vara vem som helst. Liksom, så och kände här att ja, man kan ju bli lurad av mäklar också. Var försiktig. Utan det var mer så här. Ja men du, jag vänder mig till den där mäklaren. Ja men du vet han som så här har så här lustiga frisyrer hela tiden. Ja han. Ja han kan du lita på. Så, alltså men behöver inte. Du vet heter någon. Säg. Ja men heter någon. Pelle. Ja. Hur många heter Pelle. Och då står det för Pär då, eller? Mm. eller Paul, eller liksom, who. Och då, då finns en viss osäkerhet bakom, liksom, för man vill inte bli lurad, definitivt inte när man köper hus. Men det, här, det, det handlar om det här med brandingen så alltså, eh, Det som är bäst med att branda sig, det är att defekter funkar väldigt bra. Så är man inte perfekt. Är man inte för snygg liksom. Så man kan, man kan säga så här. Så här ser det ut typ i, i liksom marknadsföringsbranschen. Om en människa är vacker. Som när jag var yngre. Då är det modellagentur som tjänar pengar på mig. Mm. Om jag inte är vacker. Och ska bränna mig. Då är det jag som tjänar pengar. Så här har vi liksom det här, den stora skillnaden. Eh. Om man, om man är liksom sådana här och bildskön och sådär. då är man ju liksom en, en, en, en bara mer, alltså för andra än för sig själv. Men har man byggt upp ett märke där this is it, liksom sådär, det är ut liksom så att det här är jag och jag står för det här, då blir allting som inte är perfekt. Då blir det signifikator för det som är bra eller dåligt om man missköter så det ska man komma ihåg välj inte den där fastighetsmäklaren för han har en konstig frisyr eller inte för att han har men han har en konstig frisyr för honom det kan ju slå åt andra hållet också men överlag brandingen är jätteviktig det är jättemånga så här genom åren fram till 2006 tror jag Herregud, jag måste göra, producera musik lång tidigare. Jag har glömt bort. Gud, jag har sagt fel saker. Men runt fram till 2006 eller runt 2006-2008 så jobbade jag väldigt mycket liksom i marknadsföring. Och sen där i, liksom, till stora företag. Då var det många som frågade just det här med att jag har jättebra produkter men jag säljer inte. Hur kommer det sig? Liksom, vad ska jag göra? Då handlar det om brandingen. Um, det, det är liksom så här om man ska bränna sig själv, då ska man sticka ut. Du måste vara unik. Du kan ju liksom inte, om alla ser likadana ut. Om alla har samma utseende, så här, om du följer trender, då ser du ut som alla andra. Du kan inte sticka ut, du måste ju vara den som skapar trenden. Så jag har ju sagt det tidigare liksom, jag vill inte. Vad den som följer trender? Jag vill skapa trender. Och det här är ju superviktigt när det kommer i marknadsföringen. Man kan ha hur bra produkter som helst. Men någonting måste sälja produkterna. Um, och innan produkterna säljer sig själva. För de är ju så himla bra, eller hur? Det, det är dit vi vill komma. Vi vill ju bara sälja bra produkter. Då är det vi som måste hoppa in och sälja våra produkter. Och då kan vi bara göra det liksom genom att... Uh, Sticka ut i mängden. Helt enkelt. Så. Jag kommer ihåg. Nu kommer jag inte ihåg. Eh, vad heter hon? Karina Uglas Är det inte hon? Jag tror det var hon. Jag kommer inte ihåg exakt. Hon var med i Melodifestivalen. Om jag inte missminner mig. Med gummistavlar. Det här är ett typiskt sätt. Liksom, att sticka ut och bränna sig själv. Eh, det viktigaste är. Att man skapar ett märke. Runt omkring sig. Så. så Uh, influencers skapar Liksom skapar ju ofta smärker på grund av sin skönhet. Och då, då kommer de här sminkmärkena som kontaktar influencerna. Liksom, och säger så: ja, Men kan inte du? Du får så här mycket om du visar vad mascara och liksom. ja, Hur fin den är, hur bra den är så. Uh, då är ju Influenfluencer. influerarna <laughs> Är ju. Bländade också. Liksom. Men då handlar det mer om namnet. Då har de brändat namnet. För att utseendet är mer som den här provdockan. liksom. Mm. Mm. De behöver liksom inte gå omkring i randigt och rutigt. Och liksom, ja, göra sig himla mycket. Så Men generellt sett. Så det spelar ingen roll hur bra eller hur dålig en produkten är. bränder du inte innan du kan du inte sälja den. Så är det så här. Folk tror ju liksom, ah, men Här kommer jag liksom, med jättebra produkten. Den kommer att sälja massor. Och sen så kommer det här. Men varför kusin säljer du inte för? Eller så har det varit. <coughs>, Längre tillbaka i tiden. Som jag också liksom. Äh, hört med dig. Men med mig. Äh, så här, Men varför är det. Varför är det så. Liksom vi som har så bra företag. Och vi som har så himla bra tjänster. Hur kommer det sig att vi inte liksom. Hur kan konkurrera ut på marknaden? Det finns ju vissa stora liksom, saker man ska fokusera på. Det är ju reklamen i marknadsföringen. Marknadsföringen har jag berättat. det handlar det liksom om att man ska brända sig. Du ska synas på, någon, på något sätt. Och det här märket ska synas om och om, om, om, om igen. Den ska synas på internet. Den ska synas liksom på billboards ute. Den ska synas överallt. Märket ska liksom fastna i huvudet. Uh, och ska man synas, då är det liksom då är det ads, då ska du liksom pusha ut, har du inte råd att göra den här stora marknadsföringen så här, ja, men Gud, gå och dela ut lappar i brevlådan Så blanda dig, blanda dig hela tiden uh, köp såhär superbilliga saker från Kina ge ut gratis med ditt namn på eller med din logga på liksom, gå till ut då finns det nu, då är det minst är det så här, en person känner minst sju personer. Det är sju personer som vet om att en person har fått en gratis vara med ditt namn på. Alltså hela tiden så handlar det om Asinas. Um, för att ju mer företag eller ju större företagen blir som äter upp mer av marknaden. Här har en fördel också. Ju större företagen blir oftast så blir det också sämre tjänster och sämre produkter. De drivs av det här liksom själv-egot. Att vill ha mer och mer och mer pengar. Men, men utgifterna ska hela tiden minska. Så det blir liksom här: megalomania. På något sätt. Let's rumble! It's megalomania! Som är som ett såhär bli spel. Eller någonting som börjar... <laughs> yeah, ja, nu ska jag inte prata om det. Men i alla fall så Hela allting handlar om marknadsföring. Uh, and so does mine. Uh, my business. Liksom det jag försöker visa. Min, mitt projekt. Jag har gjort allt det där. Det är färdigt. Jag kommer aldrig sluta rita. Eller åtminstone så länge jag kan rita. Jag kommer aldrig sluta skriva böcker. Jag kommer aldrig liksom sluta uppfinna. Eller skapa saker. så är tekniska uh, grejer som jag tycker är jätte roligt. Um, och jag kommer inte sluta göra musik heller Jag kommer inte göra lika stor <går> liksom hastighet lika mycket Länge för jag, jag måste ju ut Och brända mig Det kan jag där. <coughs> <coughs> och Då har jag valt just den här gången Så har jag valt shoutcast um, På grund av enkelheten På grund av funktionaliteten uh, och nu så ska jag bara se vad min support säger om att jag ska få byta utseende på shoutcast. Wow. Så, så det är bra att ha den tekniska kunskapen också. Um, ha en himla god dag. Hej då!